Azt hiszed, szabad vagy? Hát nem. Neked olyan, hogy szabad vagy, nincs. Megötted van egy akarat, ami akár egy titkos szervezet vezérkara utasításokat ad. Az idegpályákon pályákon és az erekkel lohol a parancs, és te engedelmeskedsz, mert nincs más választásod.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 és neked csak ahhoz van jogod, hogy ezt az utasítást végrehajtsd. Másodszor már nem szólsz. Végrehajtod, mert rettegsz a büntetéstől, hogy netán kizárnak a kollégiumból. Kikerülsz a közoktatás keretei közül, és mehetsz 16 évesen segédmunkára egy műanyag fröccsöntőhöz, aki bukott diákokat és erdéből ide költözött vendégmunkásokat zsigerel ki napi 12 órában. Hiába rohansz haz a hétvégén, hogy ez történt, anyu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 A piros stilos zakadol a fejedben a mondóka, de ha megvárod a zöldet, szabadon átmehetsz a túloldalra. Néhol hang is jelzi, hogy vakon is értelmezni tudd ezt a szabályt. Ha valaki azzal a nagy a gimnazista osztálytársait közül, hogy a zöldön bárki át tud menni, az is csak azért mondja, mert belátta ennek, ahogy minden egyéb rendszabálynak is a szükségszerűségét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 Mert annyira felszabadultak voltak ezek a hangok, az apám vitt volna. De nem vitt. Csak mondta, hogy majd elvisz. Csorogtak a könnyei a konyhában. A szájából rossz lehet rám. Elvisz, mondta. De nem vitte el. Csak a nagymamához egy faluba, ahol úgy bántak velem, és a többi városról odaküldött gyerekkel a falusi gyerekek,